«Хрущ! Майський хрущ! Жук!» А я собі думаю, чого це він на першотравневу демонстрацію українську вишиванку одягнув І не встидався своїми малоросійськими чоботами Дьохтем мащеними наш мавзолей топтати Наш із Леніним Увійшов генерал, судоплатов. «Вести зрадника? Ведіть!» – наказав Сталін Двоє кремезних лейтенантів в госпбезопасності ввели, а радше внесли Хрущова Микита Сергійовичу. Ну, і як ти шпигував на користь своєї хохляндії? Розповідай, гаркнув Сталін. Єосифа Вісаріонович, товаришу Сталін, забелькотів Хрущов і підняв на Сталіна своє обличчя. Вірніше, те, що залишилось від обличчя. Криваве місиво, на якому червоніло зловісним рубіном єдине око. «Товаришу Сталін, це помилка. Я вірний ленінець, тобто сталінець. Я комуніст. Я останній внесок кров'ю в партквиток досить», – обірвав його Сталін. «Мені один хрін. Чи ти ленінець, чи бандерівець. Головне ти ворог. Мій особистий ворог. І будеш знищений, поки не втік до своїх хохлів. Взяти ленінця, – звернувся до судоплатова, – одягнути в українську вишиванку і кинути поза левадою». Розстріляного, додав, помітивши здивований погляд судоплатова. Розстріляти кукурудзника. Теж кликуху дали. Непритомного Хрущова винесли. Сталін випив чарку коняку, з'їв, помаранчу закурив, повернувся в судоплатов. Ну, давай далі, пашу, Сталін налив йому півкелиха коняку. Спасибі товаришу Сталіна, але операції я волію планувати на тверезу голову. «Гребуєш?» – скипів Сталін, але вчасно заспокоївся і продовжив. «Сформуєш терористичні групи з вірних людей. Після виконання завдання всім ордени Леніна, а командирам звання Героя Совєтського Союзу. Перепрошую, товаришу Сталін, але нахріне ці значки тепер?» «Що?» – підвищив голос Йосиф Саріонович. «Ти не віриш у нашу перемогу?» У перемогу вірю, скромно опустив очі судоплату, але хлопці хотіли мати менш високі нагороди за ці операції. «Я придумаю форму вручення нагород у швейцарському банку», – хитро посміхнувся Сталін. «Будь-яке завдання буде виконано, товаришу Сталін». «Значить так, Ворошила треба відвідати у Владивостоці. Раз. Буденного розшукати десь в обозі українських військ. У Ставропільському краї. Два». До «Дов'ячика Скрябіна у Берлін варто навідатись. Три. Берію. А де це товариш Беріє?» «Десь у Тбілісі, товаришу Сталін», доповів судоплату. «Лаврентія знайти необхідно у Тбілісі. Чотири. Хто ще втік?» «Дерюбних багато розбігається, але ловимо, бо набирають багато скрині з добром, далеко не встигають текти». «І що робити з такими?» – спитав Сталін. «Складаємо поза ливадою коло Хрущова». Правильно, товаришу, судоплату. Але. Що, але, товаришу? турботливо спитав Сталін. Але без вишиванок, товаришу Сталін. Ну, це не страшно. А де це товаришка Ганович? Поскорбишев, де лазер? Товаришка Ганович керує штабом евакуації народного господарства товаришу Сталін доповідав помічник. Працює цілодобово, не спить, п'є спирт з кокаїном. Добрий діть поскорбишев. Як ти думаєш, Пашо, цей лазер не збирається тікати в Палестину? Збирається, товаришу Сталін. Давно за ним стежимо. Він резидент сіоністського центру, що має мету створити єврейську державу. Де, спитав Сталін, у Палестині? У Палестині, відповів Судоплатов, але не лише там. Що, кілька єврейських держав хоче побудувати, товариш Каганович? Ні, одну, але велику. Та ти що? Звідки такі дані? Під подушкою громадянин Каганович Лазар Мойсейович зберігає карту майбутнього Великого Ізраїлю. «Неси мерщий цю карту!» – крикнув Сталін. «Вона тут, у мене!» – судоплатов виняв із-за пазухи складену у восьмеро географічну карту і розстелив її на столі. Сталін змів зі столу тарілки з закусками, але не зачепив пляшки з вірменським коньяком. Ти диви апетити у Лазаря, зачудовано розглядав карту Сталін. Палестину, Єгипет, Сирію загрів собі. Ну це ще можна зрозуміти. Туреччини взяв собі трохи, але Крим...